Hei, og velkommen til alle sammen, og spesielt deg, Patrick, til her på lit på kanten Vi glemte jo den faste spalten sist Introduksjonen Ja, skal vi begynne nå i god tradisjon da? Ja, episode 11 startet der Synkroen Det er så godt med vann Nå la jeg han drikke litt alene, for han liksom presiserer dette litt for mye At, Ja, det heter jeg vann Ah, är ah! <laughs> eh, ja, ja. det fan? Ska jag eh du dricker, att det den nesen av dig. <laughs> alltså mer trengte inte jag att si. Oj då. Som sånn store till. Ja. Nej, det det grej att vara tillbaka här igen då. Ja, ja, i dag så har det blivit blejeskift för vi fick starta. Jag var lika för det. Ja. Jeg måtte snu på tampen her, <laughs> bokstavlig talt <Bokstavelig> <laughs> Ja, se her, ja. ja, men da tar vi bare Da var det en bæsj, ja, den snur vi andre veien Og så pakker vi det inn igjen Ja, du kan vrenge bleiene, du vet Du kan vrenge bleiene, vet du Ja, jeg regner med, du kan, det mye du kan, Jontan Det er ja, sånn, ja, jeg kan ta bilen din Og så ryggen din i garasjeporten Men det er ikke dermed sagt at du setter noen pris på det Nei, men <laughs> Ja, den skal jeg spare Point made, eller? Eller, nei. Ja, det var man, jeg som kjørte inn i min garasjeport man, man kan rygge inn i garasjeport, ja, men du gjør ikke med min bil Nei, og jeg gjorde det ikke med vilje da heller nei. Jeg skulle tulle med deg og ja. brant ut av den porten litt før den porten var, hadde bestemt seg at den skulle være helt oppe ja. Ja. I bunn og grunn så var det vel porten som var tregg Uh, den var litt treig, ja. I mitt, uh, jeg kalkulerte da blodnøyet og tenkte at nå er den høyt nok, og satte pillen i revers og peisa ut for at du skulle skvette. Men, uh, jeg kan love dig at det var ikke skvettingen som var problemet hos meg. Nei, det, det var jo heller hos meg. <laughs> Nei, det, er, jeg tror, det høres litt trist ut, men det er noen av mine mer... Fantastiske øyeblikk <laughs> I livet, faktisk Jeg husker den gangen da Fatsyke ryggeiske garasjeporten Det er deg, Jontal Det om, er meg år. om fem år Oi <laughs> Eldres fort, du, eller? Jeg er kjapp ja. Ja, da, Nå synes jeg ikke du så klage over det, for du Nei. har ikke over 30 en gang Nei, jeg holder mig godt Men, uh, Jontal Ja, hva ser da? Litt hyggelig at du spør om det akkurat i dag, Patrik. Du skjønner det at... Det er ikke alltid ordentlig når jeg spør om det. Spesielt i dag. Fordi um, her forleden, skjønner du. Hvor her forleden uh, snakker vi om da? Vi snakker forleden i nær uh, fortid. Så nydelig, det, det her skjedde noe man med andre da? Ganske ferskt. Sweet. Ganske lunka. <laughs> jeg, um, til uh, forandring så var jeg på jobb. Um, og til forandring uh, yes. Sånn er det blir småbarnspappa Ja, ja. Da skal man bytte på uh, Og da hadde jeg fått tildelt noe At jeg skulle på noen kurs da mm. Ta over noe greier uh, Helt uh, annen avdeling enn det jeg pleier å være i uh, Og jeg uh, møtte opp der uh, Ble tidlig møtt av en uh, Sjefene der mm. Fikk håndhils på han Veldig. Vi må gi inn et navn. Person 1 <laughs> uh, ja, Nei, vi må ha Codenames Codenames er han viktig videre i historien? Uh, han er jo essensiell, skal vi kalla han Esse. Esse heter han. Mm. Du traff Esse. Esse, han kom bort til meg og hilste på mig og avklarte at uh, du er på riktig sted. Mm. Veldig hyggelig å ha deg her. Mm. Hva gjør du her? Jeg uh, forklarte pent og pyntelig hva jeg gjorde der, og han, mm. han sa samtidig... ikke hvorfor du gjorde det. Det er det her. her. Kikker meg på Trønje. Ja, du kikker meg på Trønje. Jeg skjønner ikke. Det var han, det var men, men vi ble fort enige om at jeg skulle være der. Ja, det var ikke verst da. Nei. Uh, og jeg får plassert meg på dette rommet, og det viser seg jo egentlig, uten å dykke i alt for mye kjedelige detaljer, at jeg har kommet for å lære noe ganske lite i forhold til det de gutta skal sitte der og snakke om. Ja, det er, det er litt sånn standard... Det er litt sånn standard Så jeg sitter og venter på 1% av det de snakker om Så, man Manro, du var litt sånn Åh, oh, shit, jeg skulle ønske Jeg klarte å skrive blokkbokstavmer med en blyant Og du kom in i I dag skal vi prata om Hvordan lager den romanen Var vi litt der? Vi var på første sida der De ja. hadde begynt med forord Og jeg var fortsatt på Er det en A? Øhm <laughs> um, men eh, jeg jag känner drar ut på det som ikke är poängen här. Ja ja, ja ja, jag så det går fint. För att så har vi en liten pause Helvisst, upp mm. i detta. Och får kappa mig på do. Eh og det var godt For då har vi det är inte utsett vanligt mycket kaffe. Det blir det på kurs. Eh, ja, blir det. Så jag landar in på dohen där, eh provar stå. Det är kanske ofta man står och tissar. <laughs> ikke for dem som liker å sitte i hvert fall Neida, nei, jeg skal ikke mobbe deg for det Jeg blir mobba Nei, jeg blir nå i hvert fall stående og tisse da eh, Og gjør meg klar der eh, Parkerer da tissehandlingen så mm. skal til å på en måte kle på sig I det får en en liten følelse att at Jeg må ta et kontrolltørk for der er vi alle at det må ja, sjekke status ja, jo, Hvor mange timer hadde du vært på kurs? Nei, jeg altså, hadde jo vært der fra morgenen Og nå var vi etter lunsj, når vi først fikk første pausa Så mange timer sitting da Mange ja, timer sitting er Det er greit å sjekke hvor mye klemmejuser som Så finnes det, det, det slår in en liten ja. som bjelle om at Jon, ta et liten sjekk sånn Før du liksom går videre Jeg tenker at ja, men det gjør jeg Men jeg, jeg gidder jo ikke å sette meg på do Bare for å gjøre det Nei, det er klart Så jeg blir jo selvfølgelig da stående og legger opp ett papir Og uten å dykke for mye så vet man jo hvordan man tar et kontrolltørk Så det er jo den handlingen jeg skal innakta, kan du si da Jeg <laughs> holder det... bak uh, tørkromp Nettopp ja. uh, det, hvis folk ikke visste det da Så i det jeg inntar den handlingen og den posisjonen uh, Så får jeg uh, dele dette rommet plutselig med han som åpner døren til do ja, så. Uh, eller? Der sto esse Ja, siden han var essensiv Ja, ja. Eh, der var esse eh, Så da står vi der begge to Men skal jeg skal ta et kontrollturk. Da må jeg bare få påpeke hvor naken var du Ved dette her kontrolltørket Da delte jeg og han mine skinker I hvert fall i sidesynet eh, Minimum Så du sto litt sånn, der, litt sånn på hoppkanten i skihopp, du? Jeg, med papir i hånda Jeg var ganske avslappet, faktisk ja. Og hadde en litt sånn Hvis du kan se for dig De der eh, litt eh, Spøkete på Som kan være på forsiden av ark Hvor de snur seg bakover og liksom å, Holder seg for eh, munnen Ja, og så altså litt bøyd på Ja, og litt ja. bøyd, også frem med rumpa Kanskje sånn ja. <laughs> Men han fick inte tid att måla bilder för mig för han på något sätt reagerade fort och sa ursäkll och så lockade han dörren och då hade jag inte fått tid att säga hanten oj ja eh, det är ju nästan det värsta du kan si. Så det blev en väldigt sån oj ja. Och där var han borta och då försvinner han. Och jag tänker att det här var ju väldigt artigt då. Så jag får tid att tänke över och och självföljligt uppfatta att det här var klantigt. Uh, før jeg da kommer meg til at Ja, jeg får vel bare kontrolltørket ferdig da Og så vasker hendene Og i det jeg ta i døra så går den opp igjen Fordi jeg har jo Søren Macker Søren Macker klart å låse <laughs> uh, Heldigvis så var det ikke esse da Denne gangen, for han har ikke stått utenfor å vente Så her var det en fyr Nei, for det er jo kleint da Hvis han lukker opp døra, og ser en halvnaken man Som da sier eh, å, ja lukker den døra Og så åpner en døra igjen ja, det hadde, vært, eh, det hadde vært toppen Det hadde vært veldig morsomt Akleint Så det var ikke han, det var en annen Og da får jeg selvfølgelig spøke meg at det, Ja, ja, den jeg, jeg funker vel en av ti ganger denne. Ja, jeg har låsen Også, på døra Ja, da <laughs> Og så går jeg derifra Og så tenker jeg at jeg bør revurdere det Og, og ta en dobbelt sjekk på den låsen Ja, for det gjorde du ikke, eller? Eh, til mitt forsvar så sto den den veien Som den doen jeg pleier å være på å gjøre, Den låse... Eh, Splinten eller hva du ska Ja, jeg skjønner hva du mener Den sto, ja. den sto ø, horisontalt Eller vertikalt yes. Stod vertikalt, og da var jeg ganske horisontalt Og da var jeg ganske inne Forstått med at den er låst hmm. Det var den da ikke Så der har du det, det er det som skjer med meg, Patrik Skammen har tatt meg ja, men altså, Jeg synes jo det var, de ble tatt med buksa ned ja. Den spøken var bare Nettbelagd Jag fick eh summer mig till att möta på kurser. Han var inte där resten av dagen. Vet inte var han är någon. Du fick ju inte med det heller då. Så fikk... han, oj oh, ja, ass, ska jag starta och låsa dörrar. Fick rydda upp kan du se. Si. Det är ju det kleinaste. Vi har jeg... en en litet ouppgjort der där utväxla någon blick och og... sån ju längre tid det tar, vet du, nästa gång du ser honom i kantina om ett år eller något så är det ju superkleint fan. Jag har sett han naket. Jeg... Då vet jag rumpa. Han ser ut när han ska ser... kosma med en sallad när. Hvis jeg ser han da, da tror jeg bare jeg skrumper sammen til et rompuller Eller en skinke, men det har ja, han jo sett ja, før, sett før Da kanskje han kom bort og bare, du, deg har jeg sett før Ja, det er litt, er så, litt morsomt er det så, da, for det startet jo Hele dette startet jo med at, dig kjenner jeg ikke, jeg tror jeg sett dig før Nå husker han husker deg, det skal jeg love deg mig meg nå Språkspalten ja, da er vi tilbake til vår nye spaltejontan, som vi liker å kalle Urban Turban. Ja, under språkspalten vår, selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Det, der vi de koser seg med TBF-er og andre Åh. ting vi er, har lyst til å komme med senere. Finner de språket. Men som sist da, så er Urban Turban, der tar vi for oss slengord, som vi ikke vet vad er for noe. Nej Den er skrevet inn og sendt in til en urban webside, urbanordbok.no. Mhm. Så noen har definert det Noen har ja. bestemt Hvor utbredt mye av det her er, kan sikkert diskuteres Men det er sendt inn Det er godkjent Vi leser det opp og prøver sammen I å finne ut hva dette her er for noe Ja, for vi bør jo kunne det, det Vi prøver jo å lete etter ting vi ikke vet hva er for noe Ja, men vi bør kunne finne ut av det Det håper jeg ja. Det gikk jo sånn 50-50 sist da Så får vi se vad som, som skjer nå vi bør jo kunne finne ut av det Jeg synes det Er du ja. klar for første eller? Jeg er veldig klar nå Den første det er Nerde Skal vi se om jeg lese det her igjen Analfabeten slår til Det er deg Altså meg Det var eller ikke ordet anal... <laughs> Analalfabet Ja, eller analfabet anal Det er du Det er Nerdepremiere Her er ordet vårt Nerdepremiere Bare nerdepremiere Eller nerde Sorry Nerdepremiere her har jeg egentlig Ingen spesiell For mening Anten om kanskje det er et eller du gir til en nerd Som altså han er veldig Eller kanskje at du gir noen til noen som er veldig flinke Eller tror de er veldig flinke jeg, Det kan hende nå i vår språkspalte At jeg blander inn svensk Men premiere, jeg trodde kanskje at det var sånn du gjorde Når du skulle få magasiner og sånt Premiere på Nej det, det er Nei. svensk ja, okay. ja, Du tenker på abonnere, er det norsk ord på det Ja men uh, For da tenkte jeg da At det premierer på nerd uh, Du abonnerer du får, på en yes, sånn Jeg uh, abonnerer på IT-tjeneste av Telo Ja Komplett sin IT-tjeneste Det er feil ja. Håper jeg ellers så <laughs> <laughs> Jeg vet om en person som skal få høre det Hvis dette er riktig det, Ja, det er han som gikk forbi her i sted Han har såpass stort grev at han kan bli kalt Greven Drakla nei, nei, nei, nei, greven Det er det beste du har kalt meg noen gang Grevdrakla Særlig noen måtte forklare det til det Men ja, off topic Off topic Off topic Ja, nei, så du har tatt opp et ord her Som ikke ja. har en dritt å si om nei, Fordi altså, jeg er... kan bare svensk Ja, men da sier du at du abonnerer på meg Da, det er jeg ikke enig i Jeg tenker Nerdepremiere altså, det er Du gir en burn til noen da Eller gøy Nerdepremiere premiere. Är det order liksom bara då anerkänna nerd? Eller det, det jag inte vet, jag klarar inte att bestämma om det handlar om att anerkänna att du har en mm. eller om att du är besett på att lite nerd som negativt att du egentligen blir straffad. Ja, eller är det en tjeneste som köptes? Hade du någon tjänst? Jag kan ge dig tjänst det var. den var förvånlig. Ja, den var det. Ska jag ge dig tjänst med på dig? Ja, mm? <laughs> den jävla nerden. <laughs> Premier <laughs> Respekt Ja Nei, jeg vet ikke, jeg har sønt av dette her Vi må jo bare kaste ut noe uh, på det här. Jeg tipper at uh, noen som har utført en nerde handling Får en eller annen form for premie som konstaterer nerdhet Får en anerkjennelse Ja, egentlig Både ja. du er nerd Du er nerd Skal vi se hva det er for noe da? Nå er jeg spent Skal vi se Åh, såh Første premiere, eller rett over midnattpremie på filmer med høyt nerdenivå Å herregud For eksempel Star Wars, ringenes herre Lange køer som oppstår i et forsøk på å sikre seg billetter til første forestilling av en ny film Å ja, nerdepremiere Det er det det er, vet du Men det skulle ikke det vært en sånn liten tøddel over en da Det er noe feil ja, nej jag trodde ska jag, men jag trodde att där är som det språkråd vi läser på. Nej, där är det ursäfflingen, det är ju bara ur banboken. Ja, premiére, det står det, skulle, jeg, det är premiére. Skur kanske. Det är inte det som står alltså, eller över. Och der har vi første eksempel på ana alfabetet. <laughs> Patrick. Ja, vet du vad? det där själv då. Miss Sverige. Oj, oj. Nerde abonnent. Ja, det det, det sko, av og til så det. misliker jeg deg så hardt <laughs> Det er godt å svensk I Norge Da bryter jeg bare gjennom med neste ord For da føler jeg vi rappet opp den der ja. Neste ord Og da skal jeg vel prøve å lese riktig Eller kanskje du skal da, Du skal få lese den ja, Du skal få lese den siden du er så fisefin på at jeg visst nok leser feil Ja, men då kan jeg jo lese på svenska Ikke gjør det For da, blir, da abonnerer vi på alt Yes <laughs> Er du klar for den da? Ja, jeg har jo alt lest den ja, jeg Skal jeg den? lese den med aksang For det føler jeg passer her Så lenge det er toten så er det greit ja. Jeg sover Elgeknoke ja. Jeg har en formening om hva jeg mener det er her. Da er jeg spent på å høre det Elge Det er gjerne når du spyr Jeg tenker drikking Nå ble det veldig grafisk her ja. mm. Men jeg tenker at dette her er Fyllerslossing Elgeknåke Ja, eh, eh, spy, drikke, fyll, ja. knåke, slå Ja, det tipper jeg Ja, elgeknot, det ble en elgeknåting eh, i elga da, liksom, da ble det fyllerslossing Ja, elgeknåke Eller så har du fått noe i pumpen som var litt spist Jeg føler liksom at det ligger Jeg er ganske enig i at det handler om vold eh uh, elje knoke ja. det jag föred det är en definition på et typers slag du får ja. Skal du ha deg en elje knoke liksom är det ja då då snackar vi ju också släpp där god gammaldags ah, där är inte cell 2011 liksom då vi uh, one punch jo, jo. man för den som tar den <laughs> Jeg liker den jag har ja. ja, sett det ja men då är det grejt mig att du du slår och du ska Treffe med knokene Ja, altså en ordentlig jeg, jeg, Men igjen, da, hvorfor kaller man det Ikke da bare å fylle knoket men det ender opp i spying vet du. Kanskje jeg, det Jeg klinger deg så hardt i trynet ditt du spyr, du elger <laughs> du, Nå skal du få deg en okay, elgeknoke Det er definisjonen da For du vil lese opp uh, Hva det faktisk er for noe ja, gjøre, klar, Det er skjønt. en uh, glede Å få gjøre det uh, Da har vi definitionen av Algeknoke Ja, spent Den mannlige versionen av damenes kameltå <laughs> Ok, nå vet jeg allerede at var ganske langt unna <laughs> Ja, for den er ikke så holdelig Den kameltån Er det liksom du drar kameltån. <laughs> opp, nei, er, er at du drar opp bokseren så du som har en stein på hver side? Da, eller? Denne oppstår når mannen har buksene dratt så langt opp i skrittet At pikken slasj ballene blir synlig utenpå plaget Har fyren en skikkelig pølse av en pikk? Så kan man ved riktig og feil bruk av bukse Se markeringene av den nedover det ene benet Og det er elgeknoket Ja, ja. så står det Fortsettende Elgeknoket oppstår som regel ved gassing Som er motsatt av sagging Oh, ja ja ja, men det är ändå sån ha. Blir det värre när du fiser, tänkte jag. Nej, det typ ty ty tydligt visst tog vi säkert bare et ett ord till här från urban boken. Ja. Så gassing og sagging. Då var inte, då kan vi ju inte bruka det då. Gassing, det, er, det, er, det er, jeg tror jeg Jeg skal ha hatt mye tipp der som ikke har Om at du drar og bokser, for å si det sånn Nei, uh, da vil jeg gjerne lese opp eksemplene På dette ja, ordet ja, ja, det var, Så da må jeg bare få lese opp her Og kvotere, og det er viktig med all banningen her For det er viktig å understreke Ja, vi er jo urbane her nå ja. Berit sier, Anne, fy faen Har du sett svære elgeknoka til Frank <laughs> Anne Øh <laughs> <laughs> <laughs> uh, hvor Anne svarer Ja for fan. Den går ned til kneet Jeg blir bare kåt Jeg tenker på det ja, Dette var ufint Ja Så kan du bruke den i negativ forstand nå Åja oh, Anne, oh my god Sjekk ut elgeknoka til den gamle gumlæreren Anne Ja, herregud Jeg spyr Jag Ja, jag har ju alltid mobbat dig för du är lite feminin, men du hade verkligen gjort dig som har hurpat tenåringsjenta. Ja, lite hurpete, meggete. Ja, meggete. Det ja. hade de kledd dig. Tack. Jag fick fan att säga sån type... tack. Måste, <laughs> whatever. Jag klarar mig uten sån Sarkastiske kommentarer. Känner jag fluset då el knokar mig och bara slå den i trunne på. Deg. Ja da, da tenkte vi at uh, i dag skal vi uh, prøve en liten min min. Hva er det du har til moro? er moro med leik og moro. Jeg, jeg, jeg vet jo hva vi skal leke, og jeg husker ja. hvordan det her startet. Ja. Uh, faktisk, du og ja. jeg vi var på Teltur. Det handler alltid om du og jeg. Ja, det gjør vi gjerne det. Det er, jo, det er jo det programmet egentlig baserer sig på. Du og jeg tilgår tid sammen. Ja. ja. Men, ja, du, jeg og Jontan, vi var ju på Teltur Og så åpnet vi Wish-appen Den er en sånn kjøpe-app mm. Og så begynte vi å se på titlene på ting Og der eh, utviklet det seg en lek ganske fort Du, vad ser jeg på nå? Les opp titel på annonse Ja For det var ikke så greit Nei De velger mange ord på å forklare sitt Og sine produkter Ja, som ikke nødvendigvis Kanskje forklarer det på best mulig måte Nei, det det. Men nå må det sies at det er jo et år siden ja. Og i lille preparasjon som vi blitt gjort dette her Så ser jeg at de har blitt mye flinkere mm. Men jeg tror vi kan ha det gøy for deg Det tror jeg også Så får vi bare se Men uh, skulle vi bare starte og så lese opp uh, en av titlene Og så skal den andre tippe hva de tror det er da. Ja, kan ikke du begynne der da? Skal, du begynne? skal vi ha lifelines, tenker jeg? Ja, er ikke det sånn som tilhører lekene våre Jo, derfor? jeg synes det ja. Ok, greit, ja, men da starter jeg uh, mm -hmm. Nå er det sånn at uh, Jeg har plukket ut mer produkter Enn det vi kommer til å bruke mm -hmm. uh, Fem har jeg nå mm -hmm. uh, Så da synes jeg du skal velge tal Mellom en og fem, ja, så bestemmer du på en måte Da er jeg flink å velge tre Tre, en, to, tre Nå kan jeg velge å telle det her sånn så jeg får det Ja ba, av, da, Det har du ingen kontroll over <laughs> Okej. Okay. Her har du Du kommer til få tre lifelines Du kan få lest opp Varespesifikasjon Beskrivelse Eller jeg kan lese opp den første Reviewen for deg mm. Og det, det, du, det du skal finne ut Hva er det for noe yep. Det er en high quality scrubber Kitchen accessories Bristle cleaner tile brush Power drill brush mm -hmm. det Veldig sånn Det hørtes veldig avansert ut også Uh, den, det er det ikke <laughs> Der fikk jeg en ekstra Et ekstra hint, ja, et hint. <laughs> uh, jeg, jeg vil jo gjerne Altså Lifelines Vil gjerne bruke uh, Først kanske en liten beskrivelse av det ja, Skal vi se si at du bare får lov til bruke En Lifeline per ting Ja, kanskje her, det blir bedre For ja. ellers så blir det så innmari uh, uh, lett Ja, hvis du skal ha beskrivelse Her står det jo alt for mye ja. uh, Så da kan kanskje du kan få lov til... essensen, eller? Ja, da i så fall så er eh, materiet, altså det det er laget ja. her, er high strength plastic. Ja. <laughs> As for <laughs> size, står det sånn som på bildet. <laughs> jo, men det passer bra. Ja, men da står farge og da, gul. Mm. Mm. Det hjelper av det siste. Altså. Ja, den tror jeg hjelper fælt. Da har jeg narrowed it down now to the final 5 millioner. Um, vil, vil du ha den lest opp en siste gang? Ja, ta en gang til men, nå Men uh, etter det så har jeg ha en tipp yes. mm. Dette er en, uh, en high quality Scrubber kitchen accessories Bristle cleaner Tile brushless power drill brush Ja Jeg tror uh, at Det refererer mye til Drill og sånn, men jeg tror det er en Extension til drill, er rett og slett En uh, vaskkost oh, som du Setter på drill Det er helt riktig det er, du har tre-fire forskjellige typer Kost Typer ja. gul ja. Som du kan sette på drill Ja, for den er gul det var så, ja. det, For det fikk jeg med meg Og drillen er også gul ja. Men den er not, included. Den den er er not bare, included Det er bare for å få det seg bra på bildet ja, mm. Det står ikke åsjøsttype der Det er jeg, ikke grønnbors, eller? Det er ikke grønnbors, for da hadde den ikke vært gul Tara sammen ja. mm. Nå skal vi ikke vinne en sånn Tara sammen-sak da. Men altså, den er jo gul, så det hadde vært ja. en Devald I så fall, ikke sant? De de ja. Devald men, ja. Nei, men altså det er 1-0 til deg, Jontan Takk, jeg tar den med et stort smil Skal vi se om jeg er like flink som deg eh, Ja, jeg har vel egentlig gjort det sånn at Jeg har 1-4 liggende her Ja, ja så tenker bare 4 er... ja. Det er jo ikke noe vits å leke da Jeg har da... en uh, liten grunn til det Men uh, mellom 1 og 4, hva, hva tenker du at du vil ha? liker 3 Du liker 3? Ja, så det som deg Så det skal vi ikke ha, så jeg tar 4 du tar fire? Ja Og så venter ja. jeg at du trykker på fire Da vil jeg ha to Du vil ha to? Ja Ok du... Hvis den er tilgjengelig Da tar jeg fire <laughs> Bra Da ble det fire Det, det jeg liker også ja. Det folk ikke ser nå vet, du, du bare sluker alt jeg sier Du sier ja Og så ser jeg at du begynner å trykke på telefonen Så det er bare sånn, Ja, nei, men altså, hvis du skal være vanskelig altså, jeg, kan, jeg kan bare gjøre det Jeg, jeg kan sitte her Jeg, jeg kan trykke Ja, men detta är det er bra. Då valde ja. du 4 till slut. Det är bra. Eh, får du förklaringen. Vad heter det? du kan själv i då av lifelines välja vare specifikation. Du kan få beskrivelsen i vart fall sensen. Och så kan du få se första bruksamtalet. Mm. Jag tror jag ska gå för den nu annarsätt. Bruksamtalen? Antagligen så men vi får se. Det kommer bli damm på vad du läser upp självligt. Ja. Ehm ska bara Ja. är da... du klar? Jag är väldigt för det yes. att när ding jag det en bak. Mm. Det likar jag inte. Förresten vad är ska vi göra till den som taper? Det måste vara lite stakes, ja. en ja. klassisk, en liten klapp på pung. En klapp på pung. Ja, lite obehaglig klapp på pung. Lite obehaglig. Alltså inte inte sånn att man blir steril, nei, men en sån liten sån åh, det där var knåtroligt. Nej. Det, for da skjønner alle dere der ute At det er ubehagelig ja, det, er sånn, altså sånn. det satte jeg ikke så pris på ja. Litt kvalm Men det ja. går over fort ja. <laughs> Men ja, da er jeg klar. Bra Er du klar? Ja. Her kommer det 5D 100% Full drill Diamond Painting craft Embrodery kit wall art Punkt Sa du 5D? Det begynte med det, ja Ja Uh, 5D 100% full drill. Fulls getta det. 5D 100% full drill, diamond painting craft embroidery kit wall art. Och mig ingen. Jag har mycket tankar med jag tror jag är långt igen. tanken den tror jag närmare än du. Ja, da, da tror jag tar jeg tror jeg tar en beskrivelse alltså. Ja, Ska en beskrivelse självklart, ja. du få en beskrivelse. Jag tror jag kan ta um, kommentar här för jag är bara sån jätteförnöjd. Det hjälper mig inte. Ehm får du överste kommentar her Fra Jenny 3 månader Hun Hon ger fyra fem stjärnor och säger Pretty, but not very big. I arrived a few days early. Overall happy with it. Det er, du finner mye briterim på Det var faktisk Amerika. Men ja, jeg det, ser, det jeg tipper her da, er jo at dette her er noe du kan henge på veggen. Men mm. klue er at det er ikke et flatt maleri eller noe. Altså dette stikker ut 5D, liksom 5 dimensjoner. Altså det, mm. Du får jo det med en 3D uansett. Men dette er ikke noe du kan henge på veggen som stikker ut i rommet. Kunst. Jeg er villig til att läsa upp en beskrivning till. Okej, okay, ja, gärna. Bara för att du ska få fram det så du är klar över det. Du mm. läser ikopp beskrivelser du nog. Nej, nej. Det är bara ja, uh, ja. Men omtale, du kan ta en kommentar självklart, ja, du kan ja. ta nämntal till. Sånn du får lite sån perspektiv. Uh, den er fra från Rimbald fem stjärnor. Han är förnöjd. Magnifique plus cool <laughs> Så hvis han er fransk så er han veldig fornøyd Da igjen så lander jeg på kunst mm. Det er dekorativ drit Som sticker ut av veggen Som du kan henge på veggen Final answer Da vil jeg være litt pirket og si Hva det som stikker ut Nei, det er en diamant H? H? H? Skal jeg da lese opp beskrivelsen Som hadde vært det beste du kunne valt. Ja, det var det jeg ba om i sted, Men da begynte du å kommentarer Som jeg forstodt ba om sånn helt fra starten så, ja. Så, ja. Og jeg var så ladd at jeg hadde funnet det fram til og med Ja, ja, ja, ja nei, det blir <laughs> Men det Jeg leser ikke opp beskrivelsen For nå var ikke det noe morsomt Nei, men, ja, men da, jeg har noe tippa da så jeg, uansett, Dette så. er helt Egentlig, så kan du jeg tror nesten du ska få helt riktig, fordi at det er noe man hänger opp på veggen. Det er sånt noe du får ferdig, og det er satt sammen av... Diamanter. Perlediamanter. Ja, men da synes var ganske nærmest. Kan vi få se et bilde, eller? Ja, nå viser jeg frem bildet av sånne har perler, perler egentligen men som har flera olika, hvis du ser på en, så den så altså, har den delar flera plater. Sånn, det tar ser ut som en sån du vet sån ser det på filmer de har en taxi och sån sån där du trär liksom på bilsetet. Oh, ja, ja, ja. Et sånt hel sete som liksom masserer deg da, Ja, det eller? ser jo sånn ut, bare de masse farger Og du henger den på veggen Ja, og du setter den sammen til et bilde Og så får du det bildet ja. Jeg vil jo si da, at, siden jeg da Diamanter, du var veldig raus Må gi meg rett men, uh, Jo, men når den heter Full Drill Diamond Painting Ikke sant, det der, så skjønner ja, at du at du bruker ja. Den har like mange kanter Som en diamant i hvert fall ja, jag tror jag ska få for den Jeg ja. ja, ja men altså, jeg er ja, Også, den var diamantformat då. Mm, ja. Bara brettat ut. Men, altså, jeg ja, alltså jag syns jag hade vet. Men samtidigt det. Då pröver vi då har vi en for en då. Mm. Så då måste vi i vart fall ha en till. Ja. Eh och vi se vad som det ligger han. Jag tror vi, vi runder av till en för då har det faktiskt inte möjlighet att bli Uavgjort? Ja. Ja, ok. Ja, men greit. Da er det du som får lov til å bestemme om blir uavgjort eller ikke, da. Hvem som ja. får klaske på punkt? Det er sånn det blir, ja. Det var uh, meningen. Ja. Så <laughs> da, uh, Jontan, 1-5 hvor 3 ikke er lov. Da tar jeg 1. Du tar 1. Mm. Ja. Alt før du tar det kjedeligste. Men sånn er jo du. Detta ja, ja. Dette er, jeg finner igjen ikke britiske annonser. Nei. Så nå sendte jeg Jontan et stykke blikk Men det, det kommer jo kjempebra over her Ok, Jontan, er du klar? Mm. Dette er en high quality stainless steel potato cucumber carrot grater Juleen peeler vegetable fruit peeler Double plating grater kitchen gadget Vad er det her? Kan jeg få begynne med å si at du finner veldig mye high quality? Altså, jeg er all about equality Jeg er bare 5D 100% <laughs> Ja, og Du har de samme lifeline som i stad Ja, mm. er det sånn at du bytter om på det Jeg sier også? Sånn, hvis jeg sier beskrivelse Så får jeg kommentarer Nej det er sånn du driver med ja, okay. Det er for å få alt og alle ja. Ja. Det som er fint, vi kan spille tilbake etterbake. Fikk du med den der i omtalen? Ja. Du fikk det ikke med deg da? Nei Men uh, er det sånn, okay, nå ble det mye tulleprat innimellom ja. Vil du ha en lest opp en gang til? Kanskje? En gang til, ja der er en high quality stainless steel potato cucumber carrot grater, jewel in peeler, vegetable fruit peeler, double <laughs> plan grater, kitchen gadget. Ja. ja. Eh, hvis jeg får en utdypende beskrivelse av den, så er det bra. Ja, skal se hvis jeg går ned her sånn. Da kommer jeg rett inn i kundetopptaler. Du vil ha en beskrivelse. <laughs> ja. Eh, ah, ja, ja. Eh, uh, ska jag se. Här står det sharp blade made of high grade quality stainless steel, rust proof with extra durable uh, for extra durable use. Så so to in 1 design, in 1 design function. Så er den uh, rask och enkel. Förslut den där. Jag lurer på om vi har några lingnader hemma. Eh, uh, kanske. Det kan det, nej. Mm. Uh, Och det kan inte ha det. Det verkar ju som det är en peeling device av et slag som ja, jobbar med att få ja. av något av en, en frukt eller vad någonting det skulle vara grönsak. Mhm. Ehm Jeg bara apropo jag jag lyssnade och kommentar ja. nummer 3 här för dig bra. Ja. Akkurat som beskrivet, väldigt bra. Tommar upp, smiler finns. Så det, det han försöker säga si är att jag i putte ju klarar och gjetta detta. Ja, det var den är tulus. Akkurat som beskrivet. <laughs> ja <løsning> <tødder> um, Piler Vi, jeg, jeg tror jeg Siden det er en liksom sånn multi Hørtes som det fungerte til litt Flere ting, men han var veldig spesifikk På hvilke ting Ja det, det, så det var, Litt sånn oppramsing til det, Den fungerer til peeling Av potet og Cucumber ja, Carrot, grater, julein peeler Vegetables, mm. fruit peeler Altså står, ja, de det står, de tar ja, ja, ja. Nei, vet du hva? Jeg tror det her er en sånn Kjempesimpel ja. eh, Med skaft og eh, Metallbit som Rett og slett skreller Sånn som vi alle har En potet skrell <laughs> Ja, den eh, Altså, ut ifra Det som står i tittern Ja eh, så kan man jo egentlig ikke skjønne det annerledes, og den gjør det. Men... vad er det som er viktig at man bør få takke her? Nei, det som er den, den skreller ikke. Nei, det er det som er så morsomt, for Nei. det står det overalt her, ja. vegetable peeler. Men den skreller... Jeg tror du kan bruke den til skrelling også, men på bildene så er det at han rasper opp uh, forskjellige grønnsaker også, så den kan to ting, men... Den er tofunksjonsaktig ja, ja. Jeg kan vise deg han, Her har han over en, en Gurk på lång, Så det ser ut som spaghetti som kommer ut av den Ja, se her, ja. Det ja. der er jo en sånn splitter Ja, men det så er jeg nødt til å gi deg rett Fordi du ser på et annet bilde Så er det to sider se, av det ja. Og det står jo også nede i ja, description 2 in 1 oh. Og dette er det den mener Så jeg fikk et halvt poeng her da Ja, det er et halvt poeng nok Ja Så i will take my left foot out I'll take my right foot out so of. Jeg er klar Og nå, høydepunktet for i <skratt> dag Var det obehagelig? Nei men, det, det, det, Jeg det tror det er vært, spenningen som gjør det Det, det var den som drepte mig. Det hadde vært mye verre Ja kunde det. Jag vill faktiskt ta anledningen till bare avsluta med en liten kippen som jag fant med jag syns vartig. Jag vill bara läsa upp för dig. Jag syns som var så ja. hygglig. Så ja. ikke en del av leken av för någ nå jag aldrig hade fått pump släpp. Ja. ja, vi måste ja. komma oss videre i dagen nu så jag tänkte bara avsluta så blir det lite hygglig. Då hoppas jag det är bra altså. Silicone syringe clean stream rectal douche gel bulb cleaning tool cleaner. Jag tar den en gång till. Ja, gör det. Silicone syringe clean stream rectal Douche, bulb ah. cleaning tool cleaner Bulb, du tenker lyspare, men dette her er rett og slett En silikonsprøyte for vask av anus eh, ja, det er, ja, det er det Ja, eh, så den er ikke noe vanskelig eh, og, Men så, den var derfor bulb Den, eh, ja. den fikk meg litt av sporet For ja. jeg trodde jeg liksom, hæ, vasker lyspare Det har ikke noe manus å gjøre, da tenkte Ja, det er bare der man samler vannet Eh uh, det kom så fine Når man går in i omtalande när du skönna vad det här för något så tänker jag då kanske dessa omtalande är ganska ja, ja. här har Tor fra Norge skrivit perfekt. <laughs> så han syns den här fungerade perfekt. Men lycker det. Eh uh, och Edward fra Amerika skriver the material is soft and the size is good. Så tror, da tenker jeg at da, jeg da gjorde senere, den som den gjorde da Hvis vi hører på at da segner det at dette her var festlig Vi vet jo ikke egentlig om dette var gøy Dette var et innspill, ja. Så tror vi ska ha en sånn der I wish for sex products edition mm. Det er ting som har med genitaliske funktioner Og sånn å gjøre Og så kan man kanske bli for lett Kan bli for lett Ja Da er jeg tilbake igjen Skulle bare bortønte boksen Vi må ha lydeffektene Og det er vel min tur til å lese opp i dag Er det ikke det, det er det ja, nå du tar det ikke nær Ta meg nær nå Da har jeg fått viska ut uh, en lapp her sånn Og det, Hvis jeg klarer å finne hvor du står nå på den Jeg mener det er jo enten foran eller bak Ikke så mange sider Analfabet <laughs> altså, Det at jeg har alfabet. Det betyr ikke at jeg ikke klarer på en lapp, Jontan Det morsomste er at når jeg sier analfabet Så sier han anal-alfabet Ja, men det er jo for at du har ju innført det ordet Det er gøy Anal-alfabet, ja, ja Anal-alfabet, <laughs> nei da <laughs> Og hva okay, det da? i dag? Nei, var 83 Åh, mm -hmm. oh, jeg skulle lese resten nå, kanskje Ja, må ta alt, ja mm -hmm. Nebbdyre er det det eneste pattedyre som lägger egg Det var litt på kanten der Med Jontan Og Patrik